Peyğəmbərin Fatiməyə Hədiyyəsi Peyğəmbər Salavatullahın qızı Zəhraya təsbihindən başlayaraq miras qoyduğu və bir çox tarix kitablarında da nəql olunan bir-birindən dəyərli mənəvi sovqatlarla yanaşı, Allahın göstərişi ilə ona zahirdə maddi bir bəxşiş kimi görünsə də, əslində çox mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir hədiyyə də vermişdi. Əllamə Cəlaləddin Siyuti nəql edir. Yaxınlarının haqqını ödə ayəsi nazil olandan sonra Peyğəmbər Fatiməni çağırdı və Fədəy adlanan ərazini ona hədiyə etdi. Əlbəttə, Fədəyin qəmli tarixçəsi fəslində də qeyd edəcəyimiz kimi Fədəyin Fatiməyə hədiyə edilməsi sadə bir məsələ deyildi. Bu, bir tərəfdən Əli Əli-İssalamın vilayət məsələsinə mənəvi və maddi dayaq idisə, digər tərəfdən bu ailənin uca məqamını təsbit edən mühüm bir sənədi idi. Amma o zamanın hakim rejimi bu mətləbi yaxşı dərk etdiyi üçün, demək olar ki, Peyğəmbərin vəfatından dərhal sonra saxta hədisə sövkənərək, fədəyi Fatımətüz Zəhranın əlindən alıb ümumi büccəyə beytül mala qatdı. Bu hadisə öz-özlüyündə uzun və qəmli bir dastandır. İslamın ilk illərinin Peyğəmbərdən sonra qopan fırtınanın araşdırılıb təhlil edilməsi üçün istinad ediləsi vacib bir sənəddir. Allahım, bizi bu böyük xanımın, atasının, həyat yoldaşının və övladlarının hamısına Allahın salamı olsun, məhəbbəti ilə yaşad. Onların məhəbbəti ilə məhşəri apar. İlahi, bizləri onların məktəbinin dinləyicisi et. Hidayət nurları ilə hidayətə yetişmək və səmərəli yollarının yolçusu olmaq da müvəffəq et. Amin, ya Rəbbəl-aləmin!